vader, dank u vir die dag dank u dat ons kan uitroep ons het die lief en dat u terug uitroep ek het jou lief vader, daar is niemand soos u nie en soos hierdie lied sê en ty soos hierdie onder ons weet ons is vastgehou ons is kostbaar Ons is waardig. As in is hierdie wat ons sien, dat jy is almachtig. Altyd daar. Altyd daar. Altyd daar. Die liefde hou nie op nie. Die liefde kan nie op hou nie. Vader, ons eer die volgend. Ons eer die volgend. Voor die prijs wat jy betaal het van intimiteit. Hier die prijs jy betaal het, sodat ons op jy skoot kan kom sit en so dat jy vir ons kan vluister ons oor, wie ons is ons van bid die vader wie is daar soos jy ons sê in die dienst vader en ons sê in Fumian ons sê in die dag en ons sê ons week in die naam van Jesus Amen As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Mora, ek kan nie onthouw, wanne was het nie wat ek so sketsveelig geteken het van, uh, ons sê so, ek het die Heere in my, ek het sy gees in my, maar die verskil is om te sê, ek is in hom. En um, hierdie week was eindelijk vir my, een geweldige toets. Ek sê vir Jan, in derig jaar wat ons in bediening is, het ek nog nie so laal beleef, soos wat ek in die week beleef het nie. En ek eer die Heere vir my man, want al wat hy vir my gesê het is, nooit, maar die dienstneg is nie groter as die Heere nie. So vir ons is het nie om enigszins te verwag, dat het net met ons moedseiling sal gaan in ons leven nie, en ook nie om te verwag, dat ons speciaal anteer sal word nie. Want weet jy, ons is niks. Hy Hy is alles. So, vir my was dit net so grijt vir ochend terwijl ons sing, het ek het die ding net hier beleef, vir hy skets my bevestig het, van, wat ons gesê het, as dit God is, ons het eindig hier twee skets, en Jan, jy mawee uitveeg. Wat ons beleef is, dit is wie ek is, en die Heer is in my. En, dat ons beleef hoe ons om in ons het, en die kracht in ons het, en sy liefde in ons, en alles is in ons. Maar ons het hier die bewustheid van, dis wie ek is, en dis die Heere wat in my is. Maar as ons hier is, dan is ons geweldig vatbaar, vir wat mense van my sê, wat mense aan my doen, wat ek in omstandighede beleef, wat na my kant toe kom, is amper asof ek so sensitieve so velletje om my. Ken jylle daai ding? Jy is nie so sensitief. Maar hoe kan sy nou dit van my sê? Hoe kan hierdie een nou so tenor my optreed? Nee, weet jy wat? Ek hou nie van die groenstoelen nie. Ek hou van die blauwe pootstoelen. Verstaan jylle? Ons is so, ons is so dis wanneer ons hier is mense. Dan moors ons ons tyd met goed wat geen waarde het nie. Maar wat gebeur, en dis wat met my hier gebeur het, Ek was vir oomlik, toe hierdie ding na my toekom, toe spring ek terug in. En wat gebeur is, ek sê, ek het twee jaar vir my leven in hierdie mense gesit, ek het twee jaar dit genoem, maar ek het dit genoem, dit is so unfair, hoe kan hulle dit nou om my doen? Nee, dit is as jy hier is. Maar jylle, dit die begin. Om te kom by die volwassen man, is om te sê, dit is God en nie is ek. En dan gaan alles oor hom. Terwijl ons nou sing, en ons sing die lied van, Jesus is vertrap, hy is verneder, hy is opgespoeg, hy is uit mekaar uitgeslaan, vir my en vir jou. Hy, wat die koning van die konings is, hy het het doorgegaan. Hoekom? Omdat Jesus in God is. En Jesus het net Godse liefde in sy haar, en sy drijwing was God, want dit gaan oor Godse verheerliking. Net soos ons in hom, En in Jesus gaan dit oor hom. Ga nie oor mense, die tel niks wat iemand aan jou doen nie. Hoor wat ek jylle sê. As ek gaan kies, ons gaan aansla beleef. Die vijand gaan by ons kom stel in verhoudingsveral. Maar weet jy wat? As jy kies om in hierdie positie te bly, dan kan ek nou vir ochend veel sê, die harts te hou soos iemand wat jou in jou wind slaan. Die harts hou wat ek in derig jaar in bediening gekryd, ek hierdie week gekryd en wiele wat, ek kan terugstaan, en ek kan vir hulle sê, ek het daar die persoon so lief, so lief, en ek is in my hart vry van enig iets, nou my kom, hoekom, omdat dit oor God gaan, dit gaan nie oor my nie, gaan nie oor hoe mense my hanteer, en hoe mense my sien, wat hulle van my sê, wat hulle van my dink nie, dit gaan, dat ek my energie nie sal gebruik hier, om so touchy en vatbaar te wees, van alles om my nie, maar dat ek my energie gaan gebruik om in hom te wees. Want vanuit hom, as ons hier staan aanbid, ek beleef het terwijl ons hier staan, beleef ek ook in hierdie aura, of in hierdie cirkel van God self is. Terwijl ek sin, sien ek net hom. Ek beleef net hom. Ek is nie eerst bewus van wie langs my staan nie. Ek bewus van hom. En die uitdaging vir ons is, om my te sterf. Oor? Hierdie ding, hierdie vleeslikheid, hy moet my gaan. Want hoe meer ons op hom fokus, hoe meer gaan ons steelslaag en verwoes in ons lewe beleef. Ons gaan ons energie mors op goed wat nie saak maak nie. Sê julle nou vir my, oor 10 jaar, wat gaan dit saak maak of ons op groenstoel of op bloupootstoel sit? Oor 10 jaar, wat gaan dit saak maak of een vriendelik met my was of nie met my was nie? Of wat iemand van my gesê, dit gaan geen punt te tel nie, maar ons sit ons energie in dit, wat Jesus voor vertrap is, waarvoor hy kla gesterf het, en ek wil hy da, leer nou uit die les wat ek die week geleer het, ek het precies drie daag gemors, wat ek so gemaupe, en met syster smaar tegedrink het, oor wat aan my gedoen is, fooi toch, denk jylle die heren kyk daarna, en weet wat sy wonder ek hy daar over het aan my doen, net so lief soos vir my, hy kies nie kant nie, hy is in ammalse kant, Moe nie tyd moors nie. Geniet die hartloop. Julle gehoor wat P.W. gebit het. Geniet sy teenwoordigheid. Wees een met hom. Wees in hom. En focus op jy in hom. Meer as wat jy focus op hy in jou. Dankie. Moer julle allemaal, um, ek wil sangeveel vers lees in prediker 4. Dit is van vers 9 af tot vers 12, dan verduidelik hy van twee is beter as 1, en dan vers 12, dan sê hy, as iemand die een aanval, kan al 2 om teestand bied, en die 3 dubbele line word die gauw verbreekie, dan wil ek dit vir jullie iets teken, om jou aan aangenaam op die ander bord teken aangenaam vir jullie lees, want ek is bang ek vergeet iets, maar 2 vers wat hy sê van as iemand die twee aanval, dan kan al 2 om teestand bied, en die 3 dubbele line word die gauw verbreekie, so Die drie punte is nou eindelijk die punte van die drie, van die lijn, wat eindelijk nou drie dubbeld gevouw is. So die sterkste touw, want sy ook in die, die architektuur het altyd die driehoek gebouw gebouw, want dit die sterkste vorm. So die sterkste touw is die drie dubbele lijn, en die grootste hoeveelheid punte wat in die driehoek kan raak, is een, twee, drie punte. So die oomlik as ons vir God uithaal, en as man en vrou, dan raak nie twee van die punte, so dan is die lijn verswaak. En die oomlik, as daar een derde persoon in die huwelijk inkom, waar dan eindelijk die vierde punt is, dan versterk het nie die touw nie, want daar kan nie drie punte raak. Dit is nie die man, die vrou en God wat kan raak. So as daar nog een persoon bykom, dan kan die touw nie versterkie, dit verswak om nie. So as jy vir een punt wegvat, dan verswak jy die touw. As jy die touw het met drie punte, kan selfs een of twee van die punte wat na die man of die vrou is, onder druk wees en begin uitrofel. Maar so die derde punt, wat God is, die touw by hou, dan kan die touw nie breek nie. En dit voel vir my, dit is so, hy wil ek in God ook waar, want as die man of vrou wil moed opgee, dan is God die punt wat aanhou, en hy is die een wat vast So, solang ons al toeje aan hom vast is, dan sal hy ons by mekaar hou, tot dat die herstel kan kom. So, ek wil jylle uitdoog, kom ons gee ons die willeke vir God, en wees lief vir mekaar, met die liefde wat God ons lief gehad het en het voel vir my beteken, as ons so in ons wandel kyk, wonder ek, dit is soos wat Daniel daar een keer gesê het, van, laat het op my gaan volgens dit wat ek glo, ek wonder of ons radig 100% oortuig is, van wat Godse prijs was, en of ons 100% oortuig is, van die algepij binnen in ons, en as ons ons hiwelike vir God gee, en die drie dubbele touw onthoud, die drie punte, God is altyd getrou, en hy sal herstel laat gebeur, wat eindelik klaal gebeur het, hy sal het net laat, laat manifesteer, want onvoorwoordelijke, oneindige liefde, ons heewelik moet eindelijk so wees dat ons agapei moet ons hele leven soos ons onvoorwaardelik is. En om Jan het die dag toe ons trouw, toe sê hy Godse droom vir ons is goed en maar nog steeds is die daar wat ons som op die orde het afgeteld daar is net soveel hoeveel hy daar. En wat vir my nog erg is, is soveel keer is daar fout kom in die heewelik, dis die waar die probleem is die die fout kom uit die gebroken stikkie verhouding wat ons met God het. En dan wees het eindelijk net in die heewelik, so ons moet eindelijk die fout gaan soek waar dit is. Um, God het so begeerte na ons om ook vir ons te wees hoe om liefde en hoe om te lewe en ten die ende het loswek gesê God is onmoendlik en ondenklik goed. Ons het die verantwoordelikheid dat ons met ons huweliksmaat geheek en gelid bly. Ons kan nie toelade dat die vijand ons eersgeboorte recht kom stel nie. En vrede wat ons weet wat eenwees met God is, dit is die ultimate. So ek dag julle uit om die vrede na te joog. Dat daar nie een koers is wat in ons hart vorm om die sagmoedigheid weg te vat nie en dat ons Godse inspraak in ons leven kan hoer, want daar is dan oorwinning binnen in ons, oor die vleeslikheid. Dankie vir julle. Ek wil net so'n klein rechtstellingkie maak. Weet, ons is baie lief om te sê, ons is niks, ek is niks. En ons gaan hal dit by, by die aanhaling van Jesaja wat sê, die nazies is soos een stofie aan die emmer, die nazies. Nou as die nazies soos een stofie aan die emmer is, dan sal so ons recht wees as ons sê ek is niks. Maar ek is nie niks nie. Al wat Jesaja daar doen, is hy probeer vir ons verduidelik hoe groot is God. Hoe groot hy is. Hy probeer nie daar ons vertel hoe klein ons is nie. En het is ding wat ons moet raak sien is, ons hoef ons nie klein te maak om God groot te maak nie. Laat ons God groot maak vir wie hy is. As die nasie soos een stofje in die emmer is, en ons sou sê, ons is niks, hoekom sou hy dan vir ons kom, ons sy leven vir ons gee? Ons is nie niks nie. Selfs die oudens wat om nie aangeneem het, is nie niks nie. Selfs toe ek nog sonder was, was ek nie niks nie. Toe was ek vir hom speciaal, ek sou nie bezig om jou te spring nie. Yes, ok, ek is met jou. Heer die laaste woord, maar is recht, ok. Kom ons praat vanmorgen met mekaar. Oor spreek 18 vers 21. Hy sê dood en lewe lê in leven, leen die macht van die tong. En hy wat die tong gebruik sal die vrugte daarvan eet. Dood en lewe lê in leven, leen die mag van die tong. Jy weet ek het toe ons die waarheid begin snap het, het ek baie preke hieroor gehoor en ek het boeke hieroor gelees en wat eintlik gebeur het is die strekking van Spreuke 18:21 wil ek amper sê was daai tyd die beginsel van neimiet, kleimiet en vrymiet. Jy weet wat jy sê sal jy hee. Die Heer het gesê, jy sal verkry net wat jy sê in Markus 11 as jy die geloof van God het, en die klim was nie noo, so seer op jy geloof as wat het was op, op wat ek sê nie. So ek moes die rechte goed sê, en ek moes ook sê, jy weet jyre, ek soek een rooi fiets nie, so net een fiets nie, een rooi fiets ensovoorts. en sovoort. En die ouwe het sukses gehad daarmee. Maar ek wil na ander kant kyk van Spreke 1821. Spreke 12 sê, van die vrug van iemand sy mond word sy maag versadig. Van die vrug van iemand sy mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. So ons eet in ons lewe. Ons het verlede week gesien ons koop met ons oore. Nou sien ons ons eet Ons woorde. ons word versadig, met ander woorde, dit wat ons in ons leven beleef, is direct gekoppel aan ons woorde. Nou as jy dit saam met my sal bly gauw na Jacobus toe, ek wil hy ons met dit saam lees. Jacobus 3, wat hy praat oor die tong, ons sal baie terugkom na, na hierdie woord van spreke 18 toe. Jacobus 3, die veelbefaamde hoofstuk oor die tong, hy sê, moet nie baie leerweesters wees nie, my broeders, omdat jylle weet dat ons een groter oordeel sal ondergaan, want ons allemaal strykel dikwels. Ons verstaan ons in ons wandel strykel ons dikwels. Nee, hy sê, as iemand in woorde nie strykel nie, is hy een volmaakte man in staat om ook die jylle lichaam in toom te hou. So hier is groot eindaging vir ons. Hy sê, ons sal in staat wees om ons jylle lichaam, ek dink wat hy van praat, is ons vlees, om ons vlees, maar selfs meer as dit ons lichaam, hierdie tempel, in toom te hou, as ons in staat sou wees, om ons woorde, te orden, om nie in woorde te strykel nie. Hy sê, kyk, ons sit stange in parise bekke, so dat hulle ons gehoorsam kan wees, en ons stuur hulle jylle lichaam daarmee. Nou, voordat ons nou aangaan, na die skepe toe, kom ons kyk na hierdie stange in die parise bekke, hy hy sê, Ons het stange in 'n perd se bek. En ons is so slim om 'n stang in 'n perd bek te sit. Maar sit ek een stang in my bek? Verskoon my Afrikaans. Ek het nodig om 'n stang in my een mond te kry. Dis waarvan hy praat. Hy sê om nie in woorde te struikel nie, het ek nodig om 'n stang in my mond te kry. Want het, die perd het vir ons gewys as ons 'n stang in sy bek sit dan kan ons die per daarmee stuur. Dan gaan hy aan, hy sê, kyk ook die skepe, hoewel hulle so groot is, en dier jewe gewinde voortgedraai word, word gestuur dier een baie klein roer, net waar hy in die stuurman wil. So hierdie klein roer, nou vir tegelijkheid het moet die tong, hy sê, net so is die tong een klein lid, wat om beroem op groe dinge. So hy sê, hierdie klein lid, hierdie tong van my, is in staat om my jylle lewe te stuur. Om die jylle skip van my lewe, Ek wil sê die skip van my huishouding Die skip van my huwelik Die skip van verhoudings Die skip van gemeente Om die skip te stuur Goed Hy sê Net soos die tong een klein lid wat om beroem op groeding Kijk hoe groot hoop hout Steek een klein vierkie aan die brand Nou dit het ons al beleef nie Ek kan een klein dingiekie sê en dit kan een groot oorlog word Amal wat getrouwd is Weet hoe dit werk Goed Julle verstaan? Hy sê, die tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Net so'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet. Luister mooi, he. Salomo het gesê, dood en lewe leen die mag van die tong, en die wat die tong gebruik, sal die vruchte daarvan eet. Nou gaan hy en hy sê, die tong en die vermoe, dis wat Jacobus hy sê, dit besmet die hele lichaam, en steek die hele levensloop aan die brand, en word uit die hel aangesteek. Dit is een potentiaal. Nou, as we nou meer lees hier was wat Jacobus sê nie, Jacobus sê, ek kan my tong vir een van twee goed gebruik, ek kan hom uit die hel laat aansteek, en ek kan die hele levensloop aan die brand steek met hom, of, ek kan hom uit die jimmel laat aansteek. Want dood en lewe, leen die mag van die tong, en ek kan die teen oorgestelde met my tong doen, So die uitdaging is om by daai punt te kom, onthou jylle dat Jezus die stelling gemaakt het, daar in Markus 7, by vers 20, Markus 7, hy sê, en hy, Jezus sê, wat hy die mens uitgaan, jy weet al was in ons een geweest. gewees, hy sê, hoekom was die disciples nie hulle handen nie, voor hulle eet nie, dit is vir hulle groot zaak, want, dit wat buiten op was, was waai belangrik, dan sê Jesus vir hulle, hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onruim, want van binnen uit die hart van die mense, kom die slechte gedagtes, Eg breek, oererei, moord, diewerai, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afgangs, lastering, hoogmoed en dwaasheid, al hierdie booshede kom van binnen uit, en maak die mens onruim. Jezus het gesê, dit is nie wat van buiten af ingaan wat ons onrein maak nie, maar wat van binnen af uitkom wat ons onrein maak. En dis wat oor het praat van woorde. Sê, hoe belangrijk is het om die tong in toom te hou. Hy sê, want elke soort natuur, ek terug in Jacobus 3 vers 7, want elke soort natuur van wille dieren en voels en kruipende dieren, sowel as sê die word getem en is getem dier die menselike natuur, maar die tong, geen mens tem nie. Dit is een onbedoongbare kwaad, vol doodlijke gif. Nou, vat het nou net weer? Vat het net weer? Jacobus het die reaksie tegen die misbruik van die tong. Nou, stel hy die negatieve kant. Hy sê, die tong is, die tong hoefie te wees nie. Hy sê, die tong is dikwils dit. Maar wat is jou tong? My tong en jou tong hoef nie een onbedoongbare kwaad, vol doodlijke gif te wees nie want hy hoef nie uit die hel aangesteek te wees nie. Hy sê, daarmee loof ons God die Vader, en daarmee vervloek ons mense, wat na die gelijkenis van God gemaakt is. Uit die mond kom sien en vervloeking, dit my broeders, boort nie so te wees nie. Een fontein laat toch nie uit die oog, vars en bitter water opborrel nie. Een vijenbroek, my broeders, kan toch nie olieve voortbring, of een wingerstok vijen nie so kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Ons het verlede week gekyk na die beeld wat die heren sê en jy sê, ek wil jou die bestendige genadebewijse van David geef. God is bestendig. God is gister en vandag in altyd die cellen. Daar is geen skaarweep van ommerkering by hom nie. En as dit die geval is, dan kan ons mos seker wees uit Godse mond, kom daar nie vars in bitter water nie. En daarom weet ons dat Godse hart vir ons positief is, en Godse woord oor ons is positief en God sy woord vir ons is sy sien. So wat ons eindelijk wil hee, as jylle eenblaai, onblaai, na Petrus toe, 2 blad sê, sy, dan sien ons daar, in Petrus, kom Petrus met een ander beeld, en hy sê, by oorstuk 4 vers 11, 1 Petrus 4 by vers 11, hy sê, as iemand spreek, laat het wees, soos woorde van God. Hy sien, om God sy sin te gee, om liefde sy sin te gee, het ons geloof nodig. En die skrif het gesê, geloof kom dier die gehoor van die woord. Die woord kom dier die prediking. Nou word jy die prediker. Hy sê, as jy dan spreek, laat het wees soos woorde van God. Hy sê, dan word jy soos een prediker van geloof. So die woorde wat jy spreek, luister mooi, die woorde wat jy spreek, moet geloof verwek. Maar kyk nou net, net soos ons die mekaar gekrap. Al die jare sit ons onder prediking, en wat het die, die woorde verwek, die woorde het vrees verwek. So ek kan met my woorde vrees verwek, is dit nie wat ons wil doen nie. Is dit nie, as ons die tong gebruik, as hierdie onbedoombare, kwaad, voldoedelike gif, as is die tong daarvoor gebruik, as is die tong gebruik om die levensloop aan, aan die brand te steek, dan sien ons daarmee, dat ons vrees kweek, ek blaf op jou, ek raas met jou, ek skree op jou, ek doen enige iets met jou, hoekom ek wil vir jou, ek wil jou domineer, ek wil jou bang maak vir my, jy moet in jou spoortrap vir my, oor jylle, wat kweek ek vrees? Wat is in Godse hart? Godse hart is, dat ons voorde sal spreek van geloof. Nou kom ons kyk wat op die grond gebeur. Op die grond vind ons, min of meer by allemaal van ons, dat lang voor ons by die Heere uitgekom het, lang voor ons die waarheid ontdek het, is ons geprogrammeer met negatieve goed. Ons was geprogrammeer met vrees, en die licht, wat vir ons licht moes wees, was duisternis, want die prediking waarin ons gestaan het, of wat ons na geluister het, het ons met vrees bedien, en met veroordeling bedien, die prediking waarin ons geluister het, het ons wirms gemaakt, en verkleineer, En wat het hier binnen my opgestaan? Eindelijk een groot klomp frustratie. Is dit nie interessant nie, om Peter die story vertel van die ouwe wat nie die aandienste bijgewoond het. Toe gaan sien die pastoor om en hy sê vir hom, broer, ek sien nie, kom nie by die aandienste uit nie. Toe sê ek, pastoor, ek is maar een klein oukie, okay, ek kan net een pak vat op die dag. Uh, hy kon nie een tweede pak vat nie. Maar vir soveel jare het ons gekom, sondag na sondag na sondag gekom vir die pak. En hy ook aan amper sê, vanmorgen klink so asof het een pak is, maar as nie pak nie het, hoevee pak te wees nie. God is bezig om met ons te praat. Ons het verlede week, het ons geëindig met twee skrifte, kan julle dat onthou? Ons het gesê, as ons hierdie dors geles het, as ons siel om in vettigheid verlustig, hy sê, waar kom die vettigheid vandaan? Strome van levende water kom van banaaf. Strome wat opspring tot in die eeuwige lewe, hierdie fontein, dit kom van banaaf. En as ons hierdie fontein kan syver, dan gaan het recht wees. Maar wie wat kom ek achter? Ek kom achter dat met wat my oore gehoor het so baie, en waarmee ek vertrouwd geraak het oor so lang tyd, is dit daar asof een bol. Nou ja, nou moet ek sêk ook weet krij om te teken. Ons het gesê, daar my prentje en is ek, en hier is Godse geest wat in my kom woon het. Right. En nou het ons gesê wat moet gebeurde. Nou dat ons ons lichaam beskikbaar gemaakt het vir die tempel, as tempel vir Godse geest, en Godse geest ons kom woon het, staan hy nou by die deur en hy klop en hy sê, ek wil met jou maaltijd hou. Die proces van maaltijd hou, is om sy gedagtes, Godse gedagtes, wat soos die hemel boor die aarde is, om sy gedagtes, wat boek en myne is, myne te maak, so dat my gedagtes en sy gedagtes in een kan vloe, dis waarover Paulus bid en sê, dat jylle vervolg mocht word met alle geestelike inzicht, nee, so, Godse gedachte op myne woord, Paulus roep uit in Romeine 12, 2, hy sê, word verander dier die vernieuwing van julle denke, so hier moet een proces plaasvind waar my denke opgeleid word, dit, dit ken julle baie goed, maar wat gebeur het is, ek wil het so voorstel ek wil sê hier is sikke kom ons noem het sikke pakkies, die Engelsman so sê pockets, hier is sikke pakkies En my denke, pakkies van vrees, pakkies van agressie, pakkies van minnewaardigheid, noem het wat jy wil. Goeders wat met ons gebeur het in ons levens, een pad wat ons geloop het, ouwees wat goed aan ons gedoen het en gesê het, en, sonder dat ons een verweer gehad het. Jy sien, as ek nie Godse woord het, as is kans nie vrede, as ben die kinders bezig vanmorgen met hierdie skrif, hy sê, die naam van die Heere is een sterk storing. Ons kan daarin vlug en beskut word. Besef jy, vir soveel jare in my lewe het ek nie die naam van die Heere as beskutting gehad nie. En toe hy nie my beskutting was nie, is die goed wat mense my toegesnou het, wat mense van my gesê het, wat mense aan my gedoen het, kon nie afspring van my af nie. Dit is binnen in my opgeneem. Sê, ek moest dit absorbeer, en dit het hierdie pakkies gemaakt in my denken, en my gemoed, ingebrand, dit sit daar, en toe kom ek by die Heere uit, en ek hoor hierdie wonderlijke nie, ek hoor dat ek waardig is, en hier begin hierdie ding ontspan, maar jy sien wat gebeur is, nou moet ek Godse geest toelaat, hierdie dorf in my volkoring word, en die paarskuip moet so vol word, dat hy van mos en olie oorloop, maar nou hierdie goeders wat hier sit, kom nie so makkelijk los nie, en jy sien, daarom is daar nou mense wat gaan teen alle skrif in en sê, maar luister, kom ons vat jou, jy het nou by die Heer uitgekom, kom ons vat jou nou terug in jou verlede in. Ons gaan met hierdie trip terug. Naderland is die ouwens in hulle moederskoot en naderland is hulle by hulle opa's en dan is ons weer sien, ons by Jan van die Beek. En as jy lang genoeg aan hou, ga jy na Adam toe. Maar in die proces, in die proces gaan grave ons, ons gaan soek ons, wie het wat aan jou gedoen? so dat ons van daai goed kan ontsla raak. Nou, sielkindig is dit nogal net een slechte oefening nie. Maar geestelik is dit nie een oefening nie. Want die Heere sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en terugkijk, is nie geskik vir oorwinningslewe nie. Want God sê aan hulle sondes oortredinge sal ek nooit meer denk nie, die wat jy gedoen het en die wat aan jou gedoen is, wat ook al die pakkies veroorzaak het binnen in jou, God sê, ek denk jy weer daar onheer, so God sê, ek is klaar daarmee. Hy sê, ek wil hee, jy moet jou vul met iets anders, dan sal die pakkies gaan, dan moet hulle gaan. Paulus sê in Philippense 3,14, hy sê, maar een ding, ek vergeet wat achter my is, ek strek my uit na wat voor is, om die prijs te verkryf van die oorhoeping van God, waar aan Christus Jesus is. Hy sê, as jy die prijs wil kry, as jy in die eerste prijs van die oorwinningslewe wil lewe, dan het jy nodig, dan jy nodig, om, voor en te kyk en nie terug nie. So, ons kan nie terug kyk nie, maar, hierdie goed moet uit, ons kan nie ontkend, hulle is daar nie. Hulle moet uit. Nou, ek het die vraag gevra, wat gebeur op die grond met ons? Hoekom is dit, toets jou self een moro, hoekom is dit, dat as jy my verkeerd genoeg opvryf, as die druk groot genoeg is, die provokasie genoeg, dan spring daar goede vier uit. Wat glad nie passie. Hoe kom is dit so? En met partij van ons het baie meer soos ander. Dat is een skrif wat Paulus vir ons skryf. Romeine 14. Kyk gauw daar by Romeine 14. Romeine 14 sê Paulus die belangrike ding. by vers 22. Hy gebruik hier een beeld van die offervlees van dieren wat afgoedig geoffer is, en hy weet of hy nou moet vlees eet of nie eet nie, wat jy moet eet en wat jy nie kan eet nie, en so voorts. Maar nou maak hy een stelling hier by vers 22, hy sê, het jy geloof? Hy sê eindelijk in die geloof, hy sê, een afgod is niks. Hy sê, soos ek vlees eet, en dit was aan een afgod geoffer, Dit raak my nie, want die afgod is niks. Hy sê die enigste rede waarover ek nie van die vlees sal eet nie is, is as ek my broeder wat swak is kan laat strykel in die proces. Maar as my broeder nie daar is nie, niemand is daar nie, en hier is die vlees, dan gaan ek het eet. Hy sê nie van die probleem nie, want die afgod is niks nie. So ek gaan nie skrik vir die afgod nie. So hy sê, met andere woorde, as ek geloof het, dat die afgod niks is nie, as my geloof sterk is daarin, dan weet ek die kost wat ek eet is geheilig dier die gebed. Ek het het geseen, ek het sê hier ek ontvang dit en ek seen dit. Dis wat ons die kost seen as ons eet. So Paulus sê, ek het geloof so ek kan dit doen. Hy sê, maar my broeder mag dalk zwak wees en as hy zwak is in sy geloof en dit sal vrom een struikeling wees as hy sien ek eet van hierdie vlees wat hy nou denk dat hy nie moet eet nie. Hy sê, dan sal ek my liever daarvan onthou om het eet. Oe, dit is maar bloot een liefdesaksie van Paulus. Nou, kom Paulus, hy sê, het jy geloof? Hy sê, gelukkig is hy. Hy sê, het jy geloof? Behoud het vir jouself voor die aangezicht van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in dit wat hy as geoorloof agne. Nou ek wil hierdie ding nou uithaal en ek wil hier ons praat vanmorgen oor my woord, my stem. Wat sê ek? Hy sê, gelukkig is hy wat omself nie oordeel in dit wat hy as geoorloof ag nie. Hy sê wat gebeur, ons het gewoond geraak, luister, aan baie goeders, maar ek praat vanmorgen oor, oor ons spreektaal. Ek het gewoond geraak aan sekere goed. Ek gebruik myself altyd as die voorbeeld, dan kan niemand sê ek bekom om nie ek het myself veroorloof om iemand wat swak bestuur aan te spreek in geen ondubelsinnige termen nie die probleem is die ou wat swak bestuur, hy hoor dit nooit nie, hy nou hoort dit, maar ek het myself dit veroorloof en wie wat het gebeur, omdat ek myself dit altyd veroorloof het het ek daai pakkie van frustratie het ek eindelijk gevoed. Terwyl die geest van die heren by die deur staan en klop en sê, ek wil in, kom, ek wil met jou maaltijd hou. En jy sê, as ek nie kon uitklim nie, luister, dis wat ons moet sê, ek, ek in Kapi praat vanmorgen van, as ek hier so staan, hier so staan Jan, as ek nie uit myself uit kan klim, en kan buiten myself staan, en na myself kyk, objectief na myself kyk, objectief beoordeel en sê, maar dit wat jy nou doen, Dit wat jy jouself al so lang veroorloof, is nie Annie, ah is nie Godse plan nie. Hoor jy? Dit verander nie jou stand voor God nie. Jou stand is voor God as vaas. Maar wie wat gaan dit doen? Dit gaan jou gezindheid verander, dit gaan jou woorde verander. En wat gaan die effect wees? Hy sê, dood in leven leen die mag van die tong, hy wat die tong gebruik, sal die vruchte daarvan eet. En wie wat ek eet al so lang, eet ek van hierdie, Goor vruchte Wat my tong geproduceerd het Sekere ouwens is kritisch Meer kritisch as ander Dat leed het in jou persoonlijkheid Maar het is geen verskoning As jy kritisch is As jy goed kritisch beskou Om jou mond daar uit te spoel nie Hoor jy? jy sê, maar ek moet by die punt kom Om myself die recht te ontse Om mense te verkleineren om mense uit te skel om slecht met mense te praat of slecht van mense te praat ek het nodig om myself te ontse luister, God gaan my nie met die hammer slaan nie, gaan my om ek nie met die lat antreen nie, hy gaan nie my straf nie, hy sy sien gestraf besef jy, wat is die hard serie van omdat God nie meer straf nie omdat hy sy sien vooruit gestraf het ek sou ons kon redener en sê maar ek kan doen wat ek wil, ek gaan aandam jy want die straf is gedra ek kan daar houding hee, maar wie wat Wie wat sê Jeremia? Is jou eie afkerigheid jou dichtig. Jou eie sonde is straf, wat sê daarmee? Is nie God vir straf nie. Die straf wat ek dra, is die onvrede, wat ek beleef, omdat ek toelaat, dat iets in my omstandighede, my sneller. Nou weet ek, ek het hier die neiging. Partij oons, partij oons loop met die opgekropte woede in die wat kan kom uit hulle kinder uit, of kan van enige plek afkom, en gie nie om nie. Die punt is net, as ons ons constant vul, as ons die stroom, jy het gepraat, vanmorgen van die drie dubbele lijn, wat nie gebreek kan word nie. Jou maat nou die dag gepraat, van die seegheelse beeld, van die dubbele stroom. Hy sien daar waar die dubbele stroom kom. Hy sien daar waar Godse geest vloei en ek met Godse geest saamstem, is daar die dubbele stroom. Maar besef jy, ek kan nie, ek kan nie, met Godse geest ooreenstemming kom, as ek nie kan staan na myself kyk, myself beoordeel, nie om fout te vind die mense, maar luister, ons wil iets wat goed is beter maak, Ons wil ons in ons jylle levens wandel heilig word, is dit wat Peter is gesê het nie, hy sê, God is heilig, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê, daarom moet jylle in jylle jylle levens wandel heilig word, ons is klaar heilig voor God, want sy bloedhofer het ons geheilig, maar wie ons nie, levens wandel is nie so vars nie. En nou het ons nodig om iets aan te doen, en het gaan nie net gebeur nie. Ons het nodig, ek het nodig om vir myself te ontse, sekere rechte wat ek myself toegeeien het, nog uit die ouwe lewe uitkom, wat ek nog nooit aangesprek het nie. Ek het nodig om het my, my te ontstek, ek hier die story van Outobi vertel, wat krachtdadig by die heren uitgekom het op een kamp, maar het nog net so verskrikkelijk gedrink, as wat hy altijd gedrinkt, as wat hy absoluut vol slaalkool is. Hy het omself totaal te buiten gaan moet drank, en twee maanden later, nadat hy rarig by die heren uitgekom het, sy huiswilp is die een wat getuig, en sê, hierdie man het van so na so verander, al het hy nog so weig gedrinkt maar het het twee maanden gevat, voor hy by een punt gekom het, dat hy sê, ek ontsê myself die reg, om beskonke te raak. Toe sê hy, my vrou sal so my nooit weer dronk sien nie. En wie wat, sy vrou het om nie weer dronk sien nie. En wat het gebeur, wat sy levenswandel betref, hy was heilig van die eerste oomlik af, hy was heilig van dat Jesus opgestaan uit die doodheid. Maar toe hy die besluit neem oor omself, Niemand kan dit vir jou neem nie. Toe jy besluit neem vir homself, toe dit vir hom verander. Toe jy homself die recht ontse, jy sien ek en jy het nodig, om onsself die recht te ontse, van dit wat ek myself geoorloof geacht het, maar eind het nog altijd gewete diep in my hart, hier hierin pas nie. Ons kan dit nie vir mekaar doen nie. Ons kan mekaar vermaan. Vermaan beteken nie om my vinger onder jou nees te druk of jy het sê, jy moet jou ding recht kreeboetie nie. Vermaan beteken om jou aan te moedig en te sê, God het te begeerd om sy droom in jou levens waar te maak. Maar wesef jy, as wat hy daar gesê het vermoorde, dat het ek en hom is. Dis wat Paulus sê, hy begin in Colossens 1, 27, hy sê, Christus in ons is die hoop van die eerlijkheid. Maar nou het die hoop van die eerlijkheid, het die werkelijkheid geword, hy sê, daarom vermaan ek jylle, en beewer ek my om jylle volmaak in Christus voor te stel. So nou is ons in hom, en as ons in hom is, dan leef ek nie meer en hy sê Paulus, maar Christus leef in my. Hy sê dan, die lewe wat ek nou leef, leef ek vir die een, wat vir my gesterf het en ook opgewek is. En dan word my lewe getuienis. En dan, as ek dan iets doen, wil ek woorde spreek van geloof. En as ek woorde wil spreek van geloof, met die woorde wat ek spreek, soos woorde van God doen. En dan kan hierdie fontein nie langer vars en bitter water voortbring. Want ek en jy moet toegee aan die waarheid vanmorgen en sê, as my mond, as my mond die oog van die fontein is, dan moet ek my kop in skaam te laat saak en sê, maar hierdie fontein bring vars en bitter water voort. Ek is bewus dat die vars water uitkom en ek loof die Heere daarvoor. Maar as jy my verkeerd genoeg opvryf, dan kom daar bitter water uit. En dat is daar een onbestendigheid hier. En jy sien, so lang as wat ek myself veroorloof het, om daarin te staan, kon ek het nooit aanspreek nie. So lang ek die aanwezigheid daarvan in my leven ontken, kan ek nie gehelp word nie. Ek sê altyd, as ek alkoolis is en ek ontken het, kan niemand my help nie. Ek kom by die punt kom waar ek erken, ek het help nodig. Alle mense was sondags, nie, En daarom sê 1 Johannes 1,8, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan mis ons onszelf, die waarheid sneeuw ons nie. As, woorde, as ek sê, dan is nie iets so sonde nie, as my net door ou optree, dan het ek die kruis nodig he. Dit is wat 1 Johannes 1,8 sê. Dan sê ek, ek het nie die kruis nodig, maar as ek en jy sê die kruis was vir my, as ek en jy herken die, die kruis was vir my, dan herken ek daarmee, jyre, dit is my sonde wat van die sonde gemaakt het. As jy daar by my, raad. Right. So gelukkig is hy wat om selfs nie oordeel in dit wat hy as geoorloof ag nie. Want jy sien, ek, ek so paskrif die neerskryf, hy sê byvoorbeeld spreek 12 2, vers 18, hy sê wil jy om op daar? Kom sê die paar van hulle daar op. Hy sê, daar is een wat onverskillige woorde uitspreek so swaart steke maar die tong van die weise is geneesing. Onverskillige woorde so'n swaard steken. Ek het sommer lees vir julle. Spreek in 29, 20 sê, het jy een man geseen wat haastig is met woorde? Hy sê, vir hem, dwaas, is daar meer hoop is vol. Hy sien, baie keer is ons hastig met woorde, en hy sien, wanneer ons haastig is met woorde, dit is wanneer ons die haastigheid dis waar dit uit hierdie pakkies uitkom, en na die pakkies moet gaan, en as die dubbele stroom kom, as die dubbele stroom van Godse geest kom, wel hy sêr, er, God gaan niks aan jou doen wat jy nie wil heen nie. Dat is dit mooie, God gaan jou nie siek maak nie, want jy wil nie siek wees nie. God gaan jou nie straf nie, want niemand hou van straf nie. God het al die goeders gedoen. Maar God gaan nie hierdie goed uit jou uithaal, as jy nie bereid is om het te laat uithaal nie. God gaan nie die verkeerde gebruike wat gevestig geraak het in my en jou lewe. Hy gaan nie daarmee deel, as ek en jy nie omtoelaat om daarmee te deel nie kan ons dit vir mekaar sê vanmorgen. En jy weet, ek sê altyd, dit is baie makkelijk, as jou prerik van plek tot plek is. Want ek hoor die prerikers, wat van plek tot plek gaan. Want as jou van plek tot plek gaan, dan vertel jy net goeie nies. Want jy het so min tyd, en as so baie goeie nies, jy vertel net goeie nies. En dit klink vreselik lekker nie, ons kan baie, baie ander klap daarvoor, maar wie, as jy nie, in die werkelijkheid van gemeente staan, sit jy in een ander situasie. Want in die werkelijkheid van gemeente, kom ons by een plek, waar ons sien, waar twee kinders, het soos in huishouding. een huishouding, elkeen van julle wat pa en ma is met kinders weet, jy is vir al die kinders even lief, maar hulle bekleim mekaar. Nou wat nou? Pa, wat ene kant gaan jy vat? Hoor jy, die kant wat jy vat, is die kant van versoening, van vrede, God kyk na ons, hy soek versoening en vrede, hy het ons ewe lief, maar hy sit ons binnen in die gemeente, binnen in die huwelik as jy wil, en ons bots met mekaar. Ons verstaan mekaar verkeerd. Hoe kom? Omdat ons een self het, om sekere goeders te doen, wie wat is interessant? Die woorde wat ons so swaard steken gebruik, gebruik ons baie dikwils teenoor die persoon wat naast ons is. Daar buiten is ek een engel in die straat en sê, joeg, is een nice oudaai. Daar is ek recht. Maar al my opgekropte frustratie en woede, bring ek huis toe. Ernst moet ek het ontlaai. So weet jy waar ontlaai ek het? Ek het ontlaai dit om my vrou. Syf waar die slag. Manne, ek praat specifiek met die manne, het kan anders ook wees. Maar ek praat specifiek met die manne. Dit is nie die plek, jou vrou is nie jou slan, Besef jy, jy kan jou vrou baie harder slaan met jou woorde as wat jy haar slaan met die vuist. As jy met die vuist slaan, sy het blauwkol en, en sy gaan nou nou bykom en sy kan opstaan, maar weet jy wat, as jy haar met jou woorde slaan, verwoes jy haar. Jy vernietig haar weese. Die Heer het gesê, manne, jylle met jy die eie vrou lief he, soos Christus die gemeente lief gehad het. Wat hom self oorgegeerd om haar te heilig, dat hy haar gereinig het met die waterbad dier die woord. Is dit wat jy met jou vrou doen? Vra bietjie jou vrou. Jy hoef jy nou te vra nie, ek was, ek hou nie vrede nou, ons sal later vra. Maar, vra bietjie vrou, is dit wat ek met jou doen? Was ek jou met die waterbad van my woorde? Bevestig ek jou in heiligheid? Gee ek jou waarde? bevestig ek jou, weet jy wat, manne, toe ons, ons vrou ons uitgeneem het, die jong manne hier, wat nou nog een meisie gaan uitneem, as jy een meisie uitneem, wie wat doen jy met daar? Jy bevestig haar, haar oorsprong. Ons besef het nie, maar wat ons doen. To ek hen daar begin uitneem het, het ek een ding gedoen, ek het net oog gehad, vir die volmaaktheid van, van wie sy is. En ek het het bevestig, ek het het onderstreep, dis alsof die Here my regtig gebruik het as instrument. instrumentie. Want terwijl ek haar waarde onderstreep het, daai woord doxae, ek het haar geëer. Hy sê elke man moet sy eie vrou verkry in heiligheid en eer. Die eer waarmee ek haar geëer het, die woord doxae wat van dokeyou afkom. Dokeyou, wat is dit? Dit is God se oorspronklike plan met haar. Wat ek gedoen het, ek het God se oorspronklike plan met haar bevestig en bevestig en bevestig en wie wat ek het soos woorde van God gespreek. Dit het geloof beagstimuleer soveel geloof oor hierheen soveel geloof dat sy het by die punt gekom het om haar lewe die res van haar lewe my te gee dis geloof vraag vir my dis geloof jylle gedink dames, hoeveel geloof jylle gehad het, toe hierdie ou vir jou gevra, trou met my hoeveel geloof jy in hom hoes gehad, om te sê, die rest van my lewe geek vir jou, in die, in die aanvaarding, dat jy vir die rest van my lewe, my gaan bou, my waarde gaan bevestig. Manne, ons wandel is nie perfect nie, nee. so laat ons nie nou, ons selfie standen buiten vanmorgen, maar besef jylle, besef jylle wat jou vrou gedoen het, sy het vir jou ja geset sy het reageer op die manier wat jy had die opgemaak het hoekom het ons het gestop hoekom het ons opgoud daarmee hoekom het ons het omgedraai is ons soos die hond wat die trein gevang het, nou het hy om ons het haar nou gekry nou vergeet ons en nou draai ons dit om en nou word sy die slaan zak van my frustratie sy is die een wat naast daar my is As die kinders verkeerd loop, oorseid het. As die iets verkeerd gaan die bezigheid, oorseid het. Iemand my kwaad maak in die straat, oorseid het. Come on. Manne, is dit wat die heren met ons doen? Wat doen die heren met ons? Hy bevestig ons. Hy ondersteen ons. Hy help ons. Hy rig ons op, manne. Jylle met jylle eie vrou liefhees, soos wat Christus die gemeente lief gehad het, om daarvoor gegeet. Beseef jylle wat een rol ons as manne speel in ons vrouwse levens. Wie het is vir my verstommend, een vrou getuig na vrou kamp van Hildberg, sy sê, sy sê, sy het een goeie heenblik, sy het een baie kostbare man. Maar ten spuite daarvan, het sy haar totale identiteit verloor. Sy sê, ek moest daar hierdie nawek toe kom om te ontdek wie ek is. Want hoeveel keer het het gebeur dat ons vrouwens hulle identiteit totaal verloor. Manna, as ons dit gedoen het, as ons vrouwens hulle identiteit verloor het, wie wat het ons verloor? Want ons het op die individue verlief geraak. Alright, ons gesê wat gebeur op die grond op die grond gebeur dit, dat ons ons selfs sekere goed veroorloof het, ek het een paar skrif tegen hom, hy sê, die man wat hy is moet woorde, hy sê, hier kom nog een, spreek het 12, 15, as jy hom wil opzit. Hy sê, die weg van het dwaas is recht in sy eie oe. Jy sê, wat baie keer gebeur, hy sê, die weise luister na raad, die weg van het dwaas is recht in sy eie oe, want wie wat sien ek, Ek sien dit so dwaas wees, mense. As ek nie kan sien, dat die manier hoe ek my frustraties en my spanning hanteer, ek praat nou maar hoefzakelijk om die man, en luister, trek die schoen aan pas. jy opas. As het, na die vrouwse kant toe, is het beide kwaas die Maar as die manier hoe ek my spanning en frustratie hanteer, een uitlaat word op my vrouw, en dan haal hierdie goed uit, in plaas het ek toegelaten dat hulle die pad vat, het ek hulle my veroorloof om hulle vasthou, en dan kom hy die pakkie, hy kom die naarte vieslikste goed, en dis waarover hy sê, dit is soos swaard steken, onverskillige woorde uitspreek, soos swaard steken. So ek het nodig om by een punt te kom, te sê, om terug te staan en te sê, jyre, ek spreid om te kyk na myself, en te sê, wat is hier in my lewe wat nie vaars is nie? En jy het laat ek ruid daarmee. Te sê, ek groe dit. Dood en lewe en die macht van die tong. Wat laat jy jou toe om te sê? Wat laat jy jou toe om te sê vir mense en van mense? Skep jy lewe, of skep jy dood? Beseef jylle, wat is die effect van verhoudings? dat hy ou met jou woorde verhouding kan vernietig, jy ek met jou woorde jou huwelik vernietig. As ek rondom ons kyk, ek het woensdag aand vir die ouwens by die woordskool gesê, ons gemeente staan amper onder een beleg, hy aanslag op huwelike. En ek wil vir jou sê, amper dier die bank, is die een, een kenmerk van die aanslag, is woorde. Manne, wat nooit, by die punt gekom het om objectief te kyk na wat hulle sê en hoe hulle dit sê vir hulle vrouwens nie. En wie wat gebeur met ons vrouwens? Manne, wees gewaarskie. Jou vrou sit hier en sy hoor dat sy waarde het. En die teenspraak tussen wat sy hoor hier en wat sy hoor by jou word so groot dat sy sê, ek moet die kese maak. Ek kan nie met die heren aangaan en hoor wie ek is en saam met die man bly wat my vernietig met sy mond nie. Hoor hier wat gebeur? En dan kom Paulus en hy sê, die Heer het ons tot vrede geroep, as die ongelooflig wil sky, laat ons sky. Wie wat beteken het? Dit beteken, dat die ou wat nie in die verbond wil staan nie, die ou wat wil buiten, buiten, omself oorgee, om sy vrou te heilig, om haar te reinig, wat haar buiten blij staan en sê, ek sal jou as my slaanzaak gebruik. Hy het klaar van haar geskies, ontrou in die verbond. Verwag hier dat sy my moet blij, en sy sy moet blij. Hoor jylle die ernstie van mense? Ek praat met die gemeente. En waar begin dit? Hoor jy dood en lewele in die mag van die tong? Ek het begin dier net my frustratie te lig tegen Orenda. Ek het begin dier net een slag af te blaas. Wie wat gebeur met my? As ek afgeblaas het, dan is ek ok. Maar wat ek nie besef nie, dan is hy En ek los haar na stikkendheid en voos sy heel is, blaas ek weer af. En voors die helis, blaas ek weer af. En so slaat ek, hou, op hou, op hou, op hou tot ek a stikken geslaat. En dan is ek verbaas, my jy wil ek nie werk nie. Dan is ek verbaas, as hy omdraai en sê, ek kan nie meer myself vir jou gee nie. Come on, manne, die ding praat met ons vanmorgen. God is nie bezig om ons te slaan. nie. God is nie bezig om ernstig te sê, Ek wil jou by mekaar maak sê en nakijk nou, ons. Ek wil het vir jou mooi maak. Hy sê, ek wil jou huwelik bou. Ek wil iemand te sien wees. Hy sê, ek is die insteller van die huwelik. Ek sê, as jou huwelik nie werkt nie, dan is die reflexie op my verhouding met die gemeente. God sê, ek het een hart vir die huwelik. Maar manne, dan moet ons ons tong en doma. Dan moet ek een stang in my mond kry. stang in my mond kry dan moet ek objectief vraag oor my self. By plek kom wat ek sê, ek ontsee my die reg, om my stoom op my vrou te gaan afblaas, of op my kinders, of op iemand na my is. Maar, baie keer doen ons het ons kinders nie. Ons het soveel spanning, ons soveel druk, en dan blaas ons ons spanning op ons kinders af. Sjalle ding. Kinders, ons kan soveel spanning hee, dat ons het op ons ouwe afblaas mekaar afblaas. Selle ding. Kom ons begin in tyd, want waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie goed vandaan? Hierdie goed is goed wat ons toegelaat het om in te kom. Nou moet hulle uit. Daarom kom Paulus en Paulus sê, broeders, Philippense 49 alles wat waar is, en eerbaar is, en rein is, en lieflik en loflik is, laat op dege wat die lof ek al bedinkt het. Nou jy sê, as ek oor mense begin dink, Dan is daar net een ding waarop ek een klein voekie het, maar glad, heel te te klein om op te staan. Hierdie ouw het so zwak bestuur, waarvoor ek so fies is. Dis waar, hy is besierswak. Ek is een goeie beoordelaar van bestuursvermoe. Dis waar. Maar is dit eerbaar? Nee. Is dit rein? Nee. Is dit lieflik? Nee. Is dit loflik? Nee. Is dit lof of een deeg? Nee. Is nie. So daar bedenk ek het nie. Waar is nie genoeg nie dit moet eerbaar en rein en lieflik en loflik wees, hoor jy, dit is wat Paulus sê, hy sê alles wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is, bedink dit, wat er dieg, wat er lok voekal, God sê, aan die sondes oortredinge sal ek hiermee dink nie, so hoekom sal ek aan daar dink, en wat kan ek in elk geval verander in die situasie met my geraas, daar is ander manier, daar is ander manier hoe kan licht gee, Nou die vraag is, hoe gaan ek nou lichtje in die frustratie? Maar nou sê jy, man, maar nou sê ou vir my, hy sê, maar as ek kwaad is, doen ek het. So wat jy sê is, jy het jyself die recht toe in, om as jy kwaad is, kan jy sê wat jy wil. En die ou wat het hoor, wat die slaaf vat, hy moet maar recht kom, want dit is jou recht, want as jy kwaad is, sê wat jy wil. Huh? Is dit hoe dit werk? Nee, dit is nie hoe dit werk nie. So wat doen ek as ek kwaad is? wat my saak, na God toe. En jy sê, daar word my kwaad weggeleid. As ek kwaad is, kan ek nou om toe gaan. Ek wil Willi praat oor een situasie. Hoe, hoe lekker is om my punt te kom en te sê, jyre, ek is een skaakmat situasie. Ek is een skaakmat situasie oor iemand wat my te nakom of te my te na wil kom. Iemand wat my wil beroef en besteeel. En wat doen ek in die proces? Kom en help my, wat doen ek? wat is waar en wat is eerbaar, ten opstel van die persoon. Hier sit een skobbejak op hierdie stoel, gelukkig is die een groen stoel maar hier sit een skobbejak op hierdie stoel, en hy wil my te nakom, hy wil my beroef, hy is bezig om met die onderkruiperei, en nou, wat is waar, dit is waar van hom, maar dit is eerbaar en lieflik en loflik nie. Maar wat is waar en eerbaar en, rein en lieflik en loflik van hom? Die feit dat Jesus van my prijs betaal het die feit dat God om lief het die feit dat God ook vir hom een weg volkomelijk uitgesoek het dat God een droom vir sy lewe het dis waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik en nou sê hy bedink dit en besef jy dat die frustratie en die spanning in my vloei nou nie meer as een wond na iemand doen nie en met ander woorde my tong is nie meer een onbedoongbare polg, gif, wat skade doen nie wat gebeur nou met my Nou begin ek sien, dis wat Peter so sê het. Jy is geroep om te sien, so jylle sien kan beherwe. Nou kom ek, ek sien jyre, ek sien hom. Ek sien hom, sien wat, ek kan hom nie sien, terwijl ek aan sy oortredinge dink nie. Dink bykie mooi hier God kan jou nie sien, terwijl hy aan jou sondes en oortredinge dink nie. Daarom sê, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit weet, dink nie, hoekom nie? Omdat ek hulle sien. Ek het hulle geseen met elke geestelike sening in die jemele. Daai ou ook. So wat het hy nodig? Hy het die sien nodig. Hy het nodig om die sien te snap. So wat begin ek doen? Ek begin om te sien. Ek sien, heren, ek sien om met die droom vir die lewe. En skielik, weet wat gebeur met my? Ek vind hoe die spanning uit my uitvloei. En wie wat vestig ek? Ek vestig. Sy naam. Door te sien vlug ek in die sterkdoringen want ek het sy naam oor hierdie ou gesit. Kom lang, hoek jylle. Hoek hoe anders kan dit wees? Die selle klein lit wat om op groe dinge beroem, die selle tong waarmee ek vernietig het. Waarmee ek bitter water voort het kom het. Die selle tong kan na water kom. Ek kan my tong vir vaarswater gebruik. Ek wil jylle vraag, wat denk jylle sal gebeur? Wat sal so gebeur, as elkeen van ons wat hier sit vermoor elkeen in die gemeente by plek kom waar ons ons tong reddig kan betoom en toom waar ons rechtige stang in ons eie mond het en waar ons net wat waar, eerbaar, reinlieflik en loflik is dit bedink wie in elke situasie sal die woord waar word Salomo skryf, hy sê sachte antwoord keer die grimmigheid af maar ek krenk in woord, laat die sot uitborrel. Hoeveel gemors het ek al het uitborrel? Hoeveel keer? As ek daarteen oor kon ek een sachte antwoord gee. Besef jy, het is jou deel. Besef jy dat God al hierdie pakkies in jou leven wil verplaas? Hierdie pakkie van agressie wil verplaas met een sachte antwoord besef jy dat ek en jy gaan ons gedagte so verander kry, dat daar niks meer is om uit te spring nie. Hoe sal dit wees? Hoe sal dit wees? Daar is nie meer iets wat kan uitspring, hoe kom? Maar omdat my gedagte's gevul is, met wat wonderlik is, weet wat my tragies? Ek sien mense wat hulle leven lang in die sendingveld was. In die sendingveld, luister mooi waar in die sendingveld was wat hulle lewe vir die Heere gewaai het, dan word hulle oud, dan begin die aarde verkalk, dan raak die masker weg, dan spring die vieslikste rassisme uit hulle uit, en dan een oud dag, wie jy nie kan glo nie. Ongens, wat in die sendingveld was, nou vraag jy, hoe diep was die sendingwerk, wat hulle gedoen het? As ons nog met uitpakkies blij sitte het, Jy sien wat ek sien, ek sien as ons na die ouwe thuis toe gaan, pres die heren dat daar ouwe mens is wat koppehelder is, maar wie wat gebeur baie keer, hoe ouwer ek word, ek het al baie gesê, hoe ouwer ek word, hoe meer gevestig word hierdie lelike gebrek, al is ek kind van die heren, al is ek deel van die gemeente, as ek nie hierdie goed gaan anspreek in my leven nie, word het al hoe erger hoe ouwer ek word, alom sê die heren, soek die heren wat dit vind is, roep om het te wil hy nabeus, dis vir nou die tyd, hy sê, kom, nou is die tyd van welwaar, vandag is die dag van heil, God sy heil, luister, het gaan nie oor jy helemaal nie heil nie, mense, jy gaan nie heil toe, maar jy gevloek het nie, maar jy skep hel heil, met jou gevloek erin, oor jylle die beginsel hier, en God kom en hy sê, ek wil jou gedag is, ek wil jou stem, ek wil alles van jou vol, ek wil jy moet versadig wees, jou siel moet om in vettigheid verlustig, so as ek versadig word dier die goeie elke dag, hoe Salomo skryf het, hy sê, hy vir mond en sy tong bewaar, spreek 21, 23. bewaar sy siel van benauwdere, bewaar sy siel van benauwdere, net sien of ek nog skrifte hier aangehaal, hier is nog een klomp, kom som het op, jylle onthou is aan die dag van spreek 23, 23, gepraat, wat gesê het, spreek 23, 26, 20. hy sê, my sien, gee my jou aard. Daai het is die oorsprong van die lewe. Die oorsprong van die lewe. Besef jy, as jy my verkeerd opvryf, en daar spring dood uit, dood en lewele in die mag van die tong. As jy my verkeerd opvryf, en daar spring dood uit my uit. Wie wat sê dit vir my? Dit sê vir my, daar is deel van my hart, dat ek nog nie vir hom gegeet nie. Dis al. En daarom kom die prediker, en hy roep het uit, hy sê, gee my jou hart, daai het is die oorsprong van die lewe as hy jou hart het, as hy alle facette van jou hart het, maar sien, ons is so gewillig, ons sit hier, en ons is so gewillig, en ons sê, jyre, ek doen het vir jy, maar wie wat, ek spreek nie die ding aan, as hy pop nie. Ek het een ding geleer in my leven, ek sê nie, ek krij dit recht nie, maar dit is die manier wat vir my werk. As ek achterkom, maar spring iets uit, die oomlik het uitspring, besef ek het. Nou kan ek te leergesteld wees, en sê waar ek in elk geval gevoude, so vat maar die voel me kooi. Of, ek kan dadelijk stop. Die drie sletelwoorde gebruik, die ek is jammer. Ek kan dadelijk by die punt kom wat ek sê, ek is jammer. Nie om vergewe te word, nie, jy het my klaar vergewe, maar die ek is jammer is die rem, is die handrem wat sê, ek is jammer, ek stop het. Ek stop hier die uitbarsting hier. Dit het nie plek in my lewe en dan te sê, jyre, dankie vir die kruis, jy daarmee gedeel, ek stier het weg. Maar jy sê, as jy nie dit gaan doen met die bewustheid nie, en dit is die laaste ding wat ek wil sê is, hy sê, met ons aard geloof, ons tot gerechtigheid, ons mond beleid, ons tot redding. Hy sê, wat jylle op die aarde bind is gebonde, God soek iemand op aarde om het te bevestig. Hy soek jou, om wat jou eie lewe betreft, dit te bevestig. En daarom, ek kan hier sit vanmorgen, en ek kan sê, ja, ek heb die werkje om te doen, it's not enough. not enough. Jy moet hier uitstap of vir my net hier sit vermoorde en sê, ek ontsee myself van hierdie oomlik af, die recht om so op te tre, wat my mond betref. Ek ga my mond, ek ga my lippe, as een offer die hier aanbied. Ek ga my lippe van God gee. Laaste tekst, Hosea. Hosea, 14, vers 3. Hy sê, neem woorde met jylle, en bekeer jylle to die Heere, sê aan hom, vergeef alle ongerechtigheid, en neem aan wat goed is, dan sal ons as offerdieren ons lippe aanbied. In Hebreus 13, Hebreus skryf hier die kostbare ding, hy sê, by vers 15, laat ons gedierig dier aan hom een lof offerbring, want dis die vrug van die lippe wat sy naam belei. Ek kan nie, ek kan nie sondagochend, Ek kan die sondagochtend hier staan, en sy naam belei, en loof die Heere sing, en maandagochtend vernietig ek mense met my tong, en die wegsplek nie. Of hulle dit verdien het of nie, ek kan dood. Jy, ek moet myself die reg ontse, en by die punt kom wat ek sê, Heere, ek sien elke mens, so wat jy omsien, so wat jy my sien. Dan sal ek elke mens met respect behandel en ek sal my nooit weer die recht toe eien om mense te verklein neer met wat ek van hulle sê of vir hulle sê nie preis die heren vader dankie dat, dat hy ons nie los as ons is nie, dat hy van die begin af van die begin af met ons bezig is en jy dat ons nie hierdie vermoorde beleef as een woord van veroordeling, maar dat ons met opgewondenheid vermoorde kan besef Jy wil ons hierin bevestig Jy wil ons gebruik Jy wil ons lippe gebruik om lewe te skep Om geloof te skep Heere dat ons Vanmorgen elkeen by homself Voor u kan staan En sê Heere Ek gee my lippe, ek gee hierdie deel van my hart Gee ek ook vir u Heere dit wat ek myself toegelaten Tot nou toe Ek ontsê myself dit om die woorde in my toe te laat. So die woorde wat ek spreek soos woorde van God kan wees. So die woorde lewe en vrede kan skep. Soos wat die woorde vir my lewe gegeet en vrede en rus my lewe gebring het. Dankie Heere dat al die vulte wat ons gemaakt het op hierdie gebied dat jy dit bedek het in die bloed van Jezus, dat jy daarmee klaar gespeer het. Maar dank jy ook, dat ek kan op my spoor teruggaan, na die wat ek seergemaak het, by een plek kom vanmorgen, om te sê, ek jammer, jammer ek het jou seergemaak, jammer ek het jou gebruik, as as landsak. Jere, so daar geneesing kan kom, so dat daar afsluiting kan kom, so dat ons kan bouw in verhouding. Ons Eerie in Jezus naam. Amen. Amen. met iemand iets sê? Sê en vir julle vir een wonderlijke week, kom ons gaan druktees uh, aan.